Una ronda informativa amb aquest matinal a la nostra emissora anem a fer una ronda amb els municipis, amics i veïns de casa nostra per saber com està la situació després de, de que el temporal Glòria ens hagi visitat. No s'ha del tot, però sembla que ens deixa una mica més tranquils i comencem amb Palamós. Tenim a l'altre costat del telèfon el seu alcalde Lluís Puig. Lluís, bon dia, alcalde. Molt bon dia. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Palamós és una de les viles que més ha sortit també en premsa, en televisió, en ràdio, se n'ha parlat molt a casa del desaparegut i també ho hem de lamentar d'aquest veí de Palafrugill que ja ha perdut la vida. Quina és la situació ara mateix a la vila de Palamós? Bé, sembla que el temporal doncs, ja, ja va de baixa. Tot i això, doncs, demanem que la gent segueixi extremant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 quan estava realitzant aquestes tasques d'assegurar aquest vaixell marcant que tenim amarrat al, al port de Palamós, doncs també va caure, caure l'aigua. La situació dintre del front marítim de Palamós, tan ample com és, suposo que, que ha tingut estralls en diferents llocs. Un d'ells, precisament, i que ho podem veure cada matí, és Port Marina, on parten de la protecció que, que hi ha al port eh, es fondrà literalment. Sí, sí, realment això demostra doncs la força que, que ha tingut l'aigua en, en aquest temporal eh, i sobretot el, el, el que el fa diferent d'altres temporals ha sigut la durada, han sigut tres dies seguits d'un onatge molt important, i al final tots aquests elements de protecció, tots aquests dics, doncs, acaben patint aquestes conseqüències i realment el dit de protecció del Port Marina, doncs, hi ha hagut un moviment important de blocs, de, de, de formigó, que imagino que caldrà recol·locar doncs, en breu per evitar doncs, que, que el mal sigui major. En altres llocs de Catalunya els ports han patit molt. Què tal el port eh, Pasquer, el port eh, de tota la vida de Palamosa. Ha aguantat bé? Sí, en aquest cas doncs, el, el dic de, de recer del món comercial ha funcionat bé, eh, va haver-hi alguna entrada de pedres i d'altres elements per portar per les onades, però el que és el dic de protecció en si no, no hi ha hagut problema i la part pesquera que queda més a l'interior del port, doncs, en aquest cas no ha tingut cap afectació. Hi ha llocs fora del nucli urbà com són Calamargarida i d'altres, Calassalguer, com ho han patit gent, aquestes instal·lacions, aquestes cases que hi ha? Doncs en aquí sí que hi ha gut afectacions importants, tant a Cala Margarida com la platja de la Fosca, com Salguer, com Castell, doncs han patit desperfectes eh, importants i ara, doncs, un cop el temporal acabi de passar, doncs caldrà fer una anàlisi en profunditat i demanar doncs, a les administracions pertinents que tenen el domini d'aquest àmbit doncs que es facin les reparacions el més aviat possible perquè es puguin tornar a utilitzar amb normalitat. A part de, de tot això, els desperfectes habituals, arbret barat caigut, això, hi ha hagut problemes a Palamós? No, en general no, eh? s'ha concentrat molt a la línia de costa, algun arbre sí ha haigut, però gràcies a Déu eh, teníem preparat doncs, el dispositiu d'emergència per poder actuar immediatament, i això s'ha fet d'una doncs, forma àgil i ràpida. Eh, a nivell de precipitacions, de moment, tampoc no hem tingut eh, eh, cap afectació important, i per lotant tots els desperfectes i la part més negativa d'aquesta tormenta s'ha doncs, concentrat a la, a la part més litoral del municipi. Parlem eh, ja darrerament d'aquestes eh, possibilitats de pluja, de les rieres, com està Palamós? Coneixem la Riera obvi, però no en sabien d'altres. Patiu per l'efecte d'alguna Riera? No, no, no, no, gràcies a Déu en aquest aspecte estem tranquils. A més, doncs, des de fa diversos anys els tenim molt, molt netes i molt a punt, i en principi no, no tindria que haver-hi, doncs, cap incident important en aquest aspecte. Alcalde, ja per acabar, doncs, fem un, fem un resum. Com ho ha viscut Palamós? El que seria la frase de resum? doncs que empatiment per tot aquest eh, conjunt de, de fets que ens han passat i que finalment, doncs, amb una tràgica doble notícia, no?, com ha sigut, doncs, la mort d'una persona i la desaparició d'una altra. Doncs, eh, asseguim les tasques i també agrair, doncs, a la policia local de Palamós la, la feina feta, sobretot també bombers i tots els equips de col·laboració, com a tots els municipis, perquè s'hi han deixat eh, literalment la pell. Alcalde, alguna cosa més? No, no, eh, doncs eh, aprofitar doncs, eh, la, la vostra antena per donar el pes doncs, a aquesta família de, de Palaforgell que segur cada està d'estar passant doncs, uns mals moments doncs, eh, degut a, a la mort d'aquesta aquest, persona. De part de tots els palamogins. Moltíssimes gràcies, alcalde. A, a vosaltres.